Əm birinci təqvalı olmaqıza çağırıram. Müsləman üçün vacib məsələlərdən biri bu təqvas və əsas məsələrdən biri təqvas şəhətindən aid olmaqdır. Onunla müsləman xilas ola bilər həm bu dünyada həm ahirətdə. Dolay üçün bu təqvanı artıran əməllər var və həmçinin təqvanı azaldan əməllər də var. Sadəcə, müsəlman gerək ehtiyatda olar. O, xüsusən də müasir zamanımızda çoxlu məsələlər ortaya gəlib, ortaya çıxıb, hansı ki qabalar yox idi. Xüsusən də əlaqələri qurmaq üçün gürbəcül vasitələr yaranıb, Sadəcə, müsəlman gələk o vasitələrdə ehtiyyatda ola. O vasitələrdən haram da qazana bilər, harama girə bilər, həmçinin halalı da girə bilər. Sadəcə, ehtiyyatda olmaqla ancaq xilas olmaqla bu məsələdən və şəriyyətə uyğun əricət etmək ilə. O çoxdur, məsələ müsəlmanlar, internet və sahib. Hər şey Allah sülhamatələ bizim üçün xalq Hər şey öyrədir bizə. Və zaman ilə bəzi şeyləri bizə daha da öyrədir. Olur keşf olunur Allah'ın izniyle, Allah sülhamatələ ilmiyle. Hamısı bizim üçündür, bizim üçün əsləqləyimiz üçündür. Və əmçinin babası, hamısı Allah sülhamatələrin əymətlidir. Allah sülhamatələ buyurur ki, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ tərkə buha, vahki, Ahtı, e, eşi, <gülüyor> və zinə o vaxtı attı eşşəyə uzun kulaqdı qatırdı və səyir Allah səhələk ki, onlar sizin üçün yaradıldı ki, minəsiz qəmçin gəzəllik üçün və ahirə ayağın <gülüyor> altında buyurur ki və yəxlükümələ təhləmûn və sizin ilə <gülüyor> hərqədir ki e, siz bilmirsiniz, siz, siz bilmeyən şeylə hərqədir Allah səhələk və bəzi şeylə adam 10 50 il qabaq fikirləşse idi və ya dişse qabaq səni yalansı deyərdilər. Amma görürsən ki, haqqdır görürsən bunu, o, bu yalan deyilmiş. Sadəcə, müsələman geri mövqib olmalıdır ki, bu tür neymətləri görəndə düzgün istifadə eləsin, Allah həmdi çox alsın, şükür çox alsın, Allah tərifi çox alsın və xüsusən də bu vasitələri haramda işlətməyəm. Laşıq, çox təəssüf ki, biz bu vasitələrdən <coughs> fikir veririk ki, zamanımızda ən çox haram, harama işlənən məsələlərdəndir, vasitələrdəndir. Hicab-ı Hüreyh rivayətində gəlir, yəni fikir veririk insanlar o vasitələrlə özlərin göstərilər, öz eiblərin açırlar və öz günahlarından danışırlar. Hüreyh radiyallahu anh o ki, deyik, fəyambar sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu ümmətini bağışlayacaq bir dənə mücahirlərdən başqa. Mücahirlərdə odur ki, günah edir və sonra günahını danışır cəmahta. Hədistə belə gəlir. Allah-ı xalır ümmətini bağışlayacaq, Allah-ı xalır bağışlayacaq, bir dənə mücahirlərdən başqa. Və sonra hədistə davam edir, Peyyəmbər səhəm mücahirlərdən misal çəkir, deyir ki, mücahirlərdən məsələn bir kişi gecə nəsə bir əməl görə Sonra səhər durandan sonra baxmayaraq Allah Subhanahu onun eybini örtür, onun əməlin örtün günahını. O özü deyir ki, başqasına ey filan kəs mən dünən belə bir iş gördüm. Baxmayaraq ki Allah Subhanahu onun üçün o eybin, ötmüşdü günahını və özü səhər durub o günahın açır, çəkməyir, cemaata danışır. Bu xanım rivayət edir. Rahimehullah. Ona görə müsəlman görə öz eybini örtə Əsl başqalanda evin örtə Necə hadisə gəlib ki, kim başqasının evini atsa, Allah Subhanahu onun evini açar. Bəzi hadisdə görsən ki, o, o adam ki, hansısa bir günahından danışır, o böyük günahlardandır. Hələ bu günah özü axşam edilib. Və təsəvvürlə evet. şəhərlər nə qədər günah edən insanlar. Və cahlə xüsusən danışırlar bulara öz bir Çünki qədər böyük nüfurlar gətirə Daha da, bu, bu daha da şübhətlidir. Am bu cür ana bu cür hərəkətlər təbii ki cəmiyyətə, alayə, fərdin təhsil, özünə təhsil. təhsilə böyük təsirlər edir. Ona görə valideynlər xüsusən bu məsələlərdə ehtiyatlı olmalıdır. Övladlarını, övladlarının tərbiyəsində, özdərlərin xüsusən bu televizordur, internetdir telefonlardır. Bunlara görə ehtiyac qomamasıdır. Ona görə bu telefon, əleyhdir. Bu telefonun bütün ədəbindən danışaq. Çünki hər bir çox məsələmənlədə var. Bunun ədəbləri var. Bu ədəblərə riayət olunmazdı. Çünki görəsən bu toxva telefonlar səbəb olur insan günah kazanmağına. Daha üçün bu telefonlar səbəb ola da qazana Ama ədəbləri telefonun ən birinci ədəbi kimə ki zəng eləyəndə yeri münasib Mesela, vaxt seçəsən. Bu ədəblərdəndir. Məsələn, elə vaxt keçəsən ki, namaz vaxtı olmaya və keçə vaxt olmaya, istirahət vaxtı olmaya. Ona görə telefonla daha aşağında ədəblərindən biri budur ki, kimə ki zəng eləyirsən, yeri vaxtında eləyəsən, münasib vaxt olmalıdır. Birə təbii ki, zərurətdən başqa bir dəmir hapset nə olsa, xəbər verməzsə o daxil edilməsini. Həmçinin ikinci ədəbələrinə telefonu, rəqəm rəqəmindən tire zəng edənə rəqəmi təyinləsəsən, o və bilə başqasına düşsün. Çağov ilə fitnələr olur. Ona görə zəng eləndə kiməsə kiminsə rəqəmini öyrənmək çəyən, kəlik təyinləsərsən yenə ki başqasına gedə bilər birdən. Bu da ədəbələrdəndir. Həmçinin üçüncü ədəblərindən telefonun kimsə əngilir çalışma lazımdır değilsen, ki, cavab edəsən. Həyət ciddi məşğul deyirsən, təbii. Çox haqq görürsən ki, hətta ola bilər bizim özümüzdə də olur bu. Kimsə əngilir, istəmirsə ona danışmaq, götürmürsən, səsini alırsan və ya telefon söndürürsən. Veya da aldırırsan, ki, soru düşmem siz. Veya deysen ki, ben yakında değilim. Ravimdayım vs. başka ülkedeyim. Bu İslam ahlakından değil. Çünkü telefona cevap vermeyi, elbirli ki, senin kimse tervet edilir, ona cevap vermirsen. O bu da büyük günahlardandır. Terveti kabul edememeyi, büyük günahlardandır. Ona göre... Əgər kimsə zəngilir, əgər sən istəmirsənsə onu danışma bacarsan, onu bildir gələn ki, gəl üzür istə, gələn mən məşğulam indi, əsas məqsəd ol ikisə düz ol gələn. Bu da telefondan danışma ədəbləndədir. Dördüncü ədəbləndələr həmçinin, məhzələm əsələm söhbətə başlayanda və ya başlayanda yakşıdır birinci salam verəsən, salamla başlaymışsən. Özə demək, gecən, xeyr, axşaman, xeyr və s. Deyinə, Və nə qədər çox verdin, o da çəvabı çoxdur. Bə bə və rəhmətullah, və barəkətlə və s. Həmçin 5-ci ədəblərlə telefonda gəli haram olan məsələrdən çəkinəsən, məsələn, şəkillərdən, bəzi şəkillərdən gəli çəkinəsən insan və s. İvan, amma təbiyyətli və s. Gül, gül və səir onlar haram deyil. Ona görə batardın qədər haramlandın gerək çəkinəsən, xüsusən də buna ehtiyac yoxdur. 6-cı <gülüyor> ədəblərinə telefonu cəsusluq üstublarından çəkinəsən. Məsələn, zəng eləmək, özü bildirməmək, yansıq məhsədlə nəsə öyrənmək üçün, fitnələmək üçün və s. Onlar da islam haqlaqından deyil. 7-ci Danışıq <gülüyor> da ədəblə olmalıdır. <gülüyor> Əvvəli və sonu həmçinin. Xüsusən də birdən əgər qadını götürsə. Bizən qadını götürsə, hədəf pis hədəflər olmamalıdır. Pis niyyət olmamalıdır. Amma 8-ci ədəbindən telefonla bağlı <gülüyor> olan ehtiyac olan qədər danışın. Yəni sözün, söhbətin qısa olsun. Həm özünün vaxtını görə, həm kiminlə bağışsam, bir daha da bilər. olabilər. Ona görə faydasız söhbətlərdən gəlir çəkinəsəm. Bəzi insanlar zəngli faydasız söhbətlərləyir. Xüsusən də qadınlardadır. Heç telefonlarında. Səhədə açalım, danışırlar. Hələm qibətdən, nəmalıqdan danışmıram. Ona görə buna səhədə ehtiyyatlanma lazımdır. Telefon, bağlı cihazdır, Ancaq sənin böyük günahlar qazanmağa səbəb ola bilər. Və salam da qazana bilərsən. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. üç şey sizə bəyənir və üç şey sizə bəyənməz. O şeylər ki, üç şey ki sizə bəyənməz, dedikodu danışıq, dedikodu eləmək, çoxlu sual vermək mənasız, üçüncü də malı boş yerə xərcləmək faydəsiz yerə. Müsrün rivayət iləyib. Ona görə fikir versən, telefonda bu üç nərə böyük günə ha, dəyinimə, yəni haramdır. İşte haram, qəstəliyə hədəs haramdır. E, telefonda insan bu üç nərə qadnalı ola bilər harama. Məsələn, dedikoduya, faydəsiz sorulara və həmçinin malın boş yerini gedməyinə, təbii ki, danışanda pul yazır. Ve sen bu pula göre çağır verirsen. Peder yere gitme. Yoksa sen hem pul alırsan kontrol alırsan ve bu kontroluna başlayan qeybet elemeye. Vesail vesail. Görün günah neçin anı günah getirir. Her şey dokuzuncu adevlerinden telefonun onun israfa varmamak. Tabi ki bu evvelkiyle bağlıdır. Boş yere danışmak, israfa varmamak mühümdir. İsraf bu məsələdə də gerək ehtiyatda olmasan. Çünki israf da böyük günahlardandır. Xüsusən, bəziləri bu da telefon ədəblərindəndir. Kimi olar onuncudur. Telefon anında həddindən artırı israfı verməmək. Varmamaq. Bəzi qardaşlar elə telefonlar Allah ki, ki, lakin gəssin özünü göstərmək üçündür. Və Elə növbələrlər, Allah ki, dəhs göstərmək üçündür. Əgər bu, ehtiyac yoxdursa buna, əgər, ehtiyac yoxsa ciddi geri çəkənət əmələ şeylərdən. Çünki bu da israfa baxildir. Və həmçinin məhsələm Əsəlməllər 11-ci ədəblərindən bəzi yerlərdə şəsin almalıqsam, söhbət qeyəndə və yaxud sən məkşiddə, Allah Ələvində. Allah s.ə.və evi, zikir yeridir, ibadət yeridir. Ona görə belə vəziyyətdə gələk sesini alasan. Xüsusən, xütbə vaxtı. Telefonla dağışıq olmaz. Və görürsən, namaz kivanda telefon sesini alınırsan, başkalarına da əziyyət çəksən. Mane olursan. Və bu da günaha gedir. görsən insan nekişdir də günah qazana bilər. Həmçə ədəvləndən mühsələm, müsəlmanlar 12-ci uşaqlara vermemək telefonu. Çünki bunlar hamısı ziyandır, həmçinin bir tərəfdən ziyandır, həmçinin. Şuası var. Yəni, sağlam olq olmazsam. Həmçinin uşaqlar görsən, düymələrə basırlar. O, ola bilər, kimisə zəng düşsün və s. Və fitniyyət səhə ola bilər. Günahı gedə bilərsən və s. Həmçinin ədəblərindən, məsələn, müsəlmanlar, telefonla həmçinin salamda qazanma olanıq qeyd etdiyik, O da Allah s.ə.və neyməsi də bir yandan qohumlar mələzi saxlamaq. Elə qohumlar var ki, sən gedəbəməzsən olaraq uzaqda yaşayırlar, lakin telefonla zəngil insanlar başqa ölkədə də olsa, halın əhvalına soruşmaq. Görürsən, telefonla həmçinin salıq da gəzansın. Həmçinin ədəblərindən, 14-ci ədəblərindən telefon zəngil qoyandır qardaşlar. Ona da şükür vermək lazımdır. Bəzi zəngilər mahnıdır. Mahnı haram da olmaz. Elə mahnılar qoyurlar. O zəngi də fikir verməlisən. Elə zəngi seçməlisən ki, əkrastakilər də yormasın. Bəli şeylər düzdür, belə baxanda deyirsən ki, baladı məsələdir, ancaq bularımsa ədəbdir. Həm özü və eləməkdir, həm başqalarına və bilmək lazımdır ki, günahlar yavaş-yavaş yığılır baladı-baladı məsələlərdən. Və çalışmalarını bulara rayiyət eləmək. Bu ədəblərə rayiyət eləmək. Və adam bu telefonlara da baxır, bu kontrollara kontrlar da özü qəribədir. Dün əli fikirləşdim, bular var idi. Fikirləyə dənə telefon kartları var. Birin adı cindir, birin adı sinlardır, hərəcə otdur, obisi də sin, hərəcə bəzi ləhsələrdə zəhər. Danışım naçın. Bu əsərin bir mənası yoxdur. Lakin əsas lazımdır ki, bu ədəblərə riayət eləmək. Ayım qardaşlar, fikir versən, bu vasitələrlə ki var, haram da qazana bilərsən, əgər ədəblərdən çıxsan, qaydalardan çıxsan. Həmçinin sağ da qaza bilərsən, əgər bu qaydalara, bu ədəblərə riayət etsən. Allah Subhanahu bizə iki etsin. Allah s.ə.qədə bizi harama düşməyədən e, uzaq etsin. Allah s.ə.qədə xalqımıza iddia versin. Allah s.ə.qədə ölçəmsən üçün Müsləman üçün əsətədan baladan qorusun. Allah s.ə.qədə məksillərin açılmağına tecləkəmək azılsın. Allah s.ə.qədə o adamlar ki, məni olar məksillərin açılmağına və ya məksilləri bağlar. Ya Rab, olaraq sizə Allah verir. Ya Rab, olaraq ələ xəstəliyə və ki olaraq şəfası qalınmasın bu dünyada. Ya Rab, həmçillə أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل دم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إباد الله إن الله يعمر بالعد والإحسان وإيتائذ القربة وينهى للصحياء والمنكر والبغي لعيزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وَاللَّهُ جَعْلَ مُمَا تَسْمَعُونَ